Salmul 62 Către a toate editorul. Doamne, a toate ziitorul dăruiește-ne cuvântul de înțelepciune și cheia legilor cuvântului. Doamne, a toate ziitorul dăruiește puterea de a vindeca sufletele și de a arunca duhurile rele. Doamne, a toate ziitorul dăruiește-ne cuvântul cunoștinței și puterea concentrării în rugăciune. Doamne, toate de dărește-ne tărmăcerea limbilor și înțelegea tainelor cuvântului. Doamne, a toată ziitori, de darul prorociei și puterea rugăciunii care curăță mintea. Doamne, a toată ziitori, de ne izvorul cu apă vie al Duhului Sfânt. Doamne, a toată ziitori, primește și sfințește toate faptele, gândurile și cuintele noastre pentru ca de toate cele lumi lumii să ne despărțim cât mai curând. Doamne, a toate editorile fă-ne buni, blând, smeriți cu cuvioși, postitori, miloși, plini de și teamă, cumpătați și curați. Doamne, a toate ziitorile, dăruiește-ne cu nefericiilor ca semn că între cei aleși luat. Doamne, a toate editorile plinește cu noi numărul celor ce prin Duhul în fierii i a înfiat.